Érzékeltem a barátaimat, ahogy fogtak. Cilit, aki minden nap átkopogott a szomszédból, Pétert, akivel tele a konyhát, anyut, aki úgy tűnt, mintha óránként telefonált volna, és Böbét, aki már másnap ott volt velem Kaposváron. <gül> Idegesítettek, ahogy idegesített az összes pillantás is. A szánalom a sok jól vagy, meg a segíthetek valamiben? Hát nem, nem voltam jól. Rohadtul nem voltam jól. De a segítségből nem kértem, köszöntem szépen. Különösen a tanáriban ügyeltem a látszatra.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 A legjobb ruháimat öltöttem magamra, és angyali, letörölhetetlen mosoly. Nagyjából ebédidőig bírtam. Akkor titokban, a nagy udvari töltyfa mögött elszívtam egymás után két vagy három cigit. Hajuk a volt, még azt is megengedtem magamnak, hogy sírjak. De becsöngetésre a test újra rendben volt. Elmosódott smink, letörölve, szempillafesték újra applikálva, mosoly visszahelyezve.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 És én ez egyszer nem tiltakoztam, hogy hamisan énekel. Édes álmod júj, amit kis szíved megkért, amit vártál oly rég, nézd, mi szép most az ég, szárnyán a száz, fenn az égben is jársz. Álom szárnyán, ha szállsz, fenn az égben is jársz. Így talált ránk Peti reggel összekapaszkodva. Töbegolvás! És nekem nem is szóltatok, mama! Már ölelt is, nézett a kacagó szemével, áthatott a reggeli illatával, betakart csontos jókedvű testével.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 Rendben van. Bundás kenyeret, mama, süssünk bundás kenyeret, citromos teával, aztán az öccsére nézett. Na gyere, te, nagy legény, menj pisilni, addig bekapcsolom neked a tévét. Én pedig rendet rakok itt. Kézenfogva kivonultak a hálószobámból. Kócos hajukon átsütött a napfény, és Peti már az ajtóban elkezdte lerángatni magáról a kitérdesedett pizsama alsót. A gyerekeim. A